9. Калькутта – це місто, поділене не безліч частин. На півночі – чорне місто, осередок місцевого населення. На півдні – біле місто, притулок британців. Посередині – сіра аморфна територія, повна китайців, вірмен, євреїв, парсів, англоіндійців та всіх, хто не вписується в інші райони. Немає такого закону, який розмежовував би місто, як немає бар'єрів і мурів. Сегрегація – лише одна з тих речей, що виникають, коли ніхто не звертає на них уваги. Бувають і винятки, звісно, як-от англо-індійка в Ліпурі, або парочка англійців на Боубазар, але в більшості кварталів правил дотримуються. Виняток бхованіпур. Хоча більшість бенгальської еліти оселилася на Щиамбазар, значна кількість вирішила розважитись і побудувати свої особняки на півдні міста. І не просто Абиде, а на відстані витягнутої руки від лілейно-білого Аліпуру. Мури там були такими ж високими, а будинки такими ж величезними. Та якщо аліпурці будували свої оселі подалі від дороги і ховали їх від чужого ока, ніби будівлі, які їхні мешканці відрізнялися від навколишнього середовища, маєтки Бхова-Ніпуру височили на видноті, фасади з колонами здіймалися просто поруч із дорогою. Сумніваюся, що було випадковістю те, що деякі з найкращих домів бхова можна було побачити через канал Заліпуру. У місті, де корінні мешканці були громадянами другого сорту, архітектура передмістя була політичною заявою. Бхова це два пальці в бік британців. Жест перемоги. І саме в Бхова жив Дас. Ми, знездавайся, сіли на задні сидіння поліційного Волслі і в тьмяному зимовому світлі покотили по Руссаруд. Відколи сержант полишив кабінет лорда Таґерта, він як на терні сидів. Ну, кажіть уже», – промовив я. Він повернувся до мене. «Що?» «Що сталося?» – запитав я. «Ви всю дорогу поводитесь так, ніби хтось поцупив у вас цукерки». Якусь мить він вагався. «Не змушуйте мене застосовувати своє службове становище», – поквапив я. «Накази комісара», – нарешті зізнався він. «Нічого не можу зробити. Мені здається, що він вважає, ніби я на боці Даса, хоча насправді все навпаки». «Так він же друг вашої родини», – завважив я. «Так, він друг моєї родини, а це трохи інше, ніж мій власний друг. Він слухатиме мене не більш охоче, ніж вас, може навіть з меншим ентузіазмом, бо я індієць, який...» Речення він не закінчив. У цьому не було потреби. Він був місцевим, що перейшов на бік британців, принаймні в очах Даса та його когорти. І байдуже, що по-своєму, не здавайся, був таким же патріотом, як і вони». Він робив те, що вважав за правильне, лишався на своєму місці і продовжував робити свою справу, але заплатив за це велику ціну. Авто зупинилося перед брамою резиденції Даса. «А будинок у нього ще більший, ніж у вашого батька», – сказав я не здавайся, доки слуга в білій курті відчиняв браму. Так, посміхнувся сержант, коли автівка рушила з місця. Але наш будинок у Дарджілінгу ще більший і розташований у кращому місці, ніж Дасів. А вже ж, сухо погодився я. Водій зупинився у підніжжі мармурових сходів, що вели до веранди з колонами, і ми вийшли з автівки. «Ми приїхали побачитись із містером Дасом», – сказав я слузі, – що вибіг із середини. «Га, сагибе», – відповів той, – «ви домовлялися?» «Ми з поліції», – відрізав я, – «домовлятися нам не потрібно». Обличчя у чолов'яги так і витягнулося, але відповів він дуже ввічливо. «Будь ласка, йдіть за мною». Він провів нас крізь перед з високими стелями, над яким повисла люстра за вбільшкий зайсберг, до вітальні, яка виходила до внутрішнього двору, вдвічі більшого за футбольне поле. Не здавайся, зручно влаштувався на одній із канап, а я пішов оглянути кімнату. Як на людину, що агітує за незалежність Індії, Вітальня Удаса була на диво західною, оздобленою в стилі, який очікуєш побачити в оселі високооплачуваного, рафінованого британського юриста. З французькими меблями, зеркалом у позолоченій рамі та портретами кількох суворих індусів на стінах. Якось хвалькувато з боку людини, яка наразі носить лише домотканий одяг – Хоча, як зазначив не здавайся, Дас заповів свій будинок та все своє рухоме майно партії Конгресу і справі незалежності. Його перехід від адвоката до подвижника був таким раптовим і беззавітним, як навернення Павла дорогою в Дамаск. Єдина відмінність полягала в тому, що новознайдений лідер називав себе Магатмою, а не Месією. Двері відчинилися і увійшла доволі красива індуска середнього віку в однотонному блакитному сарі. Очі її зупинилися на «не здавайся» і обличчя просяяло. «Сурене, любий, давно не бачилися, як ти?» «Не здавайся» підвівся з канапи. «Добре, як и ма», – пробалькотів він. Вона підійшла і взяла його за руку. «Батьки добре почуваються», – продовжила жінка. «Не здавайся» не став відповідати. «Дозвольте представити мого начальника капітана Віндгема», – відрекомендував він мене. Жінка усміхнулася і склала долоні у вітальному жесті. «Капітане Віндгеме», – продовжив не здавайся, – «Маю честь представити вам дружину містера Даса, місіс Басантидас. «Дуже приємно», – вклонився я. Вона була вищою, ніж я очікував, і поводилася з певною елегантністю, яка асоціюється з жінками, що носять коштовності. Але якщо не рахувати кількох браслетів, прекрасне місіс Дас не було. Тут, схоже, вона брала за взірець свого чоловіка. «Прошу вибачити, мого чоловіка», – сказала вона, дивлячись мені в очі з такою упевненістю, яку небагато місцевих жінок ладні продемонструвати під час першої зустрічі. «Наразі він проводить нараду, але дуже скоро приєднається до вас. Сідайте, будь ласка, чи не бажаєте чаю?» Це було не питання. У Бенгалії навіть більше, ніж у Британії, чай був даністю, невід'ємною частиною життя, як і повітря, яким ви дихали. Вона натиснула мідну кнопку на стіні, викликала покоївку в простому білому сарі, яка, отримавши короткі інструкції, кивнула і знову зникла. Місіс Дас сіла на канапу навпроти. Повернулася до «не здавайся». «Я так розумію, це не світський візит, Сурене». Твій дядько згадував, що зустрів тебе вчора в суді. Не здавайся, відкашлявся. Ти мусиш поговорити з ним, як і ма. Тебе він послухає. Переконай його відкликати демонстрантів. Жінка посміхнулася і похитала головою. Я ніколи не зможу попросити про це. Не здавайся, провів долонею по волосю. Влада починає нервувати, як і ма. Вони думають лише про те, щоб візит принца Уельського минув без інцидентів. Їм потрібно показати пресі мирну Калькуту. Браслети на її зап'ястку дзенькнули. Вона взяла його за руку. «Але ж Калькута є мирною, Сурене. Демонстрації мирні, а вашій владі потрібне, на мою думку, не мирне, а слухняне населення. І цього їм не отримати. Зараз саме час подвоїти протести», – відповіла вона. Це доводить, що тактика твого дядька працює. Увідча і британці погодяться з його вимогами. Ні, Какіма, не погодяться, з пристрастю промовив, не здавайся. Вони влаштують розправу і не пощадять нікого. Його заарештують і кинуть у якусь в'язницю, можливо, за кілька миль звідси. Може, навіть за межами Індії. Яке добро він може зробити людям, якщо гнитиме за ґратами у Мандалаї? «Вам же відомо, що боротьба позбавила його здоров'я, він уже не молодий, боюся, що в'язниця його доконає». На обличчі жінки промайнула тінь вагань, але тут відчинилися двері. Вони, знездавайся, з надією повернулися на звук, але замість Даса увійшла покоївка з чаєм та бенгальськими солодощами. Поставила все на столик перед господиною і почала розливати чай. «Що ти від мене хочеш?» – сказала місіс Дас. «Твій Какі мене не слухатиме. У таких справах він нікого не слухає, крім Магатми, а останнім часом навіть і на нього не зважає». Туга застигла на обличчі, не здавайся, нерухомою маскою. І мене вразило, як він постарішав за останні 12 місяців. Молодий, самозакоханий ідеаліст, якого я зустрів понад два роки тому, швидко подорослішав, змушений вибирати між любов'ю до родини і спільноти, і любов'ю до роботи та своїми особистими переконаннями, що те, що він робить, правильне та етичне. Розірвати це коло виявилося неможливим, і оскільки його майже відлучили від рідних і близьких, він був у місті таким же самотнім, як і я. Кажуть, що людина не острів, але деяких із нас доля чи обставини змушують стати островами. Я був таким шматком суші, і, не здавайся, рухався в тому ж напрямку. Покоївка поставили перед нами горнятка. Місіс Дасу взяла одне і зробила ковток. Якщо хочеш, щоб він передумав, поговори з Супхашем. З молодим босом вирвалося у мене, але він спить і бачить, щоб його заарештували. Його можливо, відповіла жінка, але він вклоняється перед моїм чоловіком, і бажання вберегти його від зла переважує прагнення бути заарештованим самому. «Кого це збираються заарештувати?» – пролунав знайомий голос. Двері вкотре відчинилися. Ми з здавайся, підвелися, увійшов Дас, легковажно посміхаючись в браної утхоті та сіру накидку. Дивлячись на нього, важко було повірити, що це не старий добрий дядечко, а де-факто лідер мільйонів провінціалів. За ним йшов бос, і вигляд у нього був серйознішим, як це буває у молодих і недосвідчених. Саме так виглядав і не здавайся, коли ми з ним познайомились. Таким був і я, до війни, яка вибила з мене всі дурниці». «Капітан Вінтем прийшов попросити тебе відкликати демонстрацію», – промовила місіс Дас, коли чоловік наблизився до неї. «Може, тобі варто послухати, що він хоче сказати?» Вогник в очах Даса згас. Він легенько потиснув її руку і жестом запросив нас сідати. «Вибачте мене, джентльмени», – сказала басанті Дас. І лишивши чай недопитим, вона попрямувала до дверей. Дас зайняв місце, яке звільнила дружина, бо спродовжував стояти за кілька кроків позаду старого юриста. Отже, капітане Вінгеме, почав Дас, ви прийшли з черговою місією від лорда Тагарта. Я тут за дорученням комісара, сир, щоб попросити вас відкликати протести біля моста в день і попередити, що будь-яка спроба перекрити вільний рух транспорту каратиметься законом з усією суворістю. Дас ввічливо вислухав. «Дякую, капітане. Будь ласка, передайте комісарові, що я буду радий задовольнити його прохання за умови, що він скасує своє розпорядження про заборону Конгресу волонтерів сьогодні до півдня». «Це неможливо, Каку, завважив не здавайся. Наказ отримано з делі. Але, – додав я, – ваше прохання ми перекажемо». «Тоді ми з вами у безвихідному становищі», – сказав Дас. Чи, може, ви запропонуєте якусь іншу альтернативу? Можливо, припустив не здавайся, ви перенесете демонстрацію в інше місце, де можна висловити своє незадоволення, не провокуючи владу. Скажімо, на Майдан. За спиною Даса гмикнув бос. Дас підняв руку, закликаючи до тиші. Звісно, ми могли б це зробити, Сурене. Але це протирічить цілям ненасильницької неспівпраці. Провокувати владу наша робота, інакше в чому сенс? Ми не можемо нападати і не можемо дозволити уряду просто ігнорувати нас, поводитись як завжди. У всьому цьому був якийсь абсурд. Ми з Дасом сидимо у вітальній особняку в південній Калькуті, п'ємо чай і спокійнісінько висуваємо один одному вимоги, прекрасно усвідомлюючи, що жоден із нас не може піти на компроміс і відвернути катаклізм, який безперечно за кілька коротких годин приведе до насильства, масових арештів і смертей. Усе одно, що мчати до урвища в автомобілі, у якого відмовили гальма. Ми обидва усвідомлювали, що саме наближається, і досі мали час вистрибнути, але жоден не мав можливості хоч щось удіяти. Зі складу Тхоті дас витяг носову хусточку, підніс до рота і закашлявся. «Не здавайся, поруч зі мною розхвилювався», – він стиснув руку в кулак і вдарив об долоню іншої. «Якщо ви продовжуватимете в тому ж дусі, каку, а решти проводимуться в такому масштабі, якого не знали від початку року. Батьків відриватимуть від родин, синів кидатимуть під замок і депортуватимуть. Таких наслідків ви бажаєте?» – запитав він. «Невже нам не досить тягот?» «Тяготи і частина будь-якої боротьби, Сурене», – доброзичливо відповів старий. «Лише такою жертвою ми створимо нову та достойну Індію». Жертви тягот Яна бачився в окопах, тож знав, що все це, звісно, дурниці. Але старий, схоже, в це вірив. Так і мусить бути. Як іще можна виправдати страждання, яких зазнало стільки людей, що відгукнулися на заклик магатми? Будь ласка, подумайте про своє здоров'я, каку, благав не здавайся. У тюрмі вам не місце. Дас підняв указівний палець. «Я не був би в цьому такий упевнений, Сурене. Можливо, ув'язнення в британській тюрмі – найпереконливіша заява, яку тільки можна зробити». Не здавайся, увідчий, і повернувся до боса. «Будь ласка, поговори з ним, Супхаш бабу. Яка користь від того, що він помре у в'язниці?» Бос рвучко вдихнув, але не сказав нічого. «Джентльмени», – заявив Дас, підводячись. У голосі його забранили нові сталеві нотки. «Якщо більше нічого немає, прошу мене вибачити. День сьогодні обіцяє бути дуже напруженим. Можливо, для всіх нас». Я подякував йому за час і пішов до дверей. «Капітане», – пролунало за спиною, – «будь ласка, перекажіть лорду Тагарту мої найкращі побажання». Ми вийшли на зимове сонце і повернулися до автівки, що на нас чекала. Водій стояв, притулившись до капоту з сигаретою в руці, про щось замріявшись. Побачивши нас, він рвучко вистрончився і кинув недопалок на землю, а тоді опанував себе і відчинив задні дверцята з гідністю лакея в палаці віце-короля. Доки ми сідали, з-за рогу хитаючись вирулив на велосипеді місцевий поліціант у білому однострої та червоній фесці і зупинився біля нас. Притуливши велосипед до дерева, він підійшов і віддав честь капітани вінгемесер повідомлення з лалбазар